Yo por la noche en no... cápsulas a la nostra emissora, avui amb la cantant Amaia Es por tu culpa me asusta vivir así Cojo tu libro y me pongo a leer No Fàntim uns minuts per descobrir-vos, per acompanyar-vos i fer-vos saber més coses de l'àlbum Però no passa nada, a càrrec de la cantant Amaia. Aquesta cantant nascuda a Pamplona el 3 de gener del 1999, una jove intèrpret de nom Amaia Romero Arbizu. Una cantant que va recollir certa fama al nostre país com va participar en la nou sèrie d'aquesta show de televisió anomenat Operació Triunfo on va acabar en la primera posició. Al costat de l'Alfred Garcia, va representar l'Estat espanyol al Festival d'Eurovisió del 2018 amb la canció Tu cancion. artista que ja es devenia musical amb el seu naixement donat que un dels seus oncles en Joaquín Romero era el manager de l'Orfeón Pamplonés, aquest cor des del 2008 fins al 2016 va ser l'uncle que va descobrir el talent d'Amaia ja des de criatura també era parenta de Carmen Narvizo professora de cant can, al Conservatori Superior de Música de Navarra des del 1990 ella va debutar a televisió el 2009 quan va aparèixer en un programa de televisió espanyola també va participar amb el xou Cantame una cancion de Telecinco quan cantava al costat de David Cibera i Sergio Rivero. Avui estem aquí, però, per descobrir les cançons i els ritmes musicals d'aquest àlbum, el seu Pero no passa nada, el seu àlbum debut d'estudi de Maya, un àlbum realitzat a través de Universal Music Spain, enregistrat entre el 2018 i el 2019 i publicat el 20 de setembre, produït per Santiago Motorizado, Núria Graham i la cantant mateixa. Para no volver a lo de antes No quiero hablarte Pero me muero de ganas de verte Escribe Durant molt de temps, a preguntar-se en quina mena d'àlbum en un artista que ha guanyat o senzillament ha triomfat amb un talent show. Ha estat un d'aquests entreniments més grans de la música pop amb el nostre segle, que ja el portem aquests anys. La sensació generalitzada és que la majoria de les estrelles van anar pagant-se poc a poc per una qüestió d'anar massa de pressa, mala gestió o mala sort, des de la rossa fins a Nicola Roberts. Però també és cert que, o menys tu esperaves, varen sorgir noms que després han triomfat i han estat decisius en quan a xifres des de David Bisbal a Camila Cabello amb els seus shows determinats en cada un dels seus països. Amaia és molt diferent. Potser en algun moment ens hauríem de preguntar què feia ella amb un programa com Operación Triunfo. Por mi cuerpo vayamos a ese lugar en donde todo fue mejor ja ens ha demostrat des del principi de que és diferent el desenvolupament de la seva carrera després de triomfar així on suport En el programa Amaya va versionar gent com David Bowie i a Florence and the Machine. el sortir va consolidar la seva acceptació amb els festivals abans de tenir res enregistrat i començant la casa per al teulat, ni més ni menys que amb el Primavera Sound. Va anunciar que poblaria un disc produït al costat de Referee, després ho va cancel·lar i al final se'n va anar a Argentina a produir el seu debut amb el líder d'un grup de nom en el seu moment censurat. Tot això per acabar sonant una mica la seva música als 60 de la Marisol, el Donosti de la Buena Vida o amb altres músiques, sobretot aquell pop dels 70 dels Estats Units, entre moltes altres coses, però això ho pot fer d'una manera excepcional perquè s'ho pot permetre, almenys ara de moment. Aquesta és Amaia i així desitgem nosaltres que triomfi amb la seva música i amb les seves cançons. Avui us l'hem presentat i us hem portat una mica amb aquesta càpsula musical del seu àlbum de debut. Però no passa nada. Nadie podria hacerlo mejor Nada me parece Porque lo miro con otros ojos Me has hecho descubrir Pasar buen tiempo no es pasar tiempo Porque tú y yo